Rejtőjenő az utolsó szó A detektív, a kovboj és a légió Martin az új pincér megrezzenő érdekkel fülelt egy műpálma mögül, amely a teívó lagymatag légkörébe sárgult hegyű levelekkel bóbiskolt. Egek! Két vendég csendes beszélgetését leste. A fekete bajuszos, aki rózsaszín nyakkendőjét keskeny átmérője után kaphatta emlékbe, egy kalap vagy ruha szalagjai közül fél szemét laposra húzta és komoran így szólt. Várinsznak estére meg kell halnia. Rendben van, felelte a másik. Ez kék inget viselt, egyetlen mogyoró nagyságú kávéfolttal a jobb oldalán. A kávéfolt kicsiny volt, csak nem divatos. Van halála csak egy jól irányzott szúrás dolga. És a pisztoly, az kutya? Nem kutya, de hangfogó el rá. Ez bonyolultá teszi az ügyet. Maradjunk csak egy pompás, jól irányzott tördöfésnél. A pincér már ment volna, hogy intézkedjék, de térdei olyan sűrűt remolóba rezektek, hogy erőt kellett merítenie. És amíg merített, addig a két gyilkos tovább beszélt. Hát, legyen tőr. Esetleg görbekéssel a fejét levágna. Mi? Nem rossz, de akkor délután kell valrénzt megölni, mielőtt mód megérkezik. Lehet, hogy itt mégis a pisztoly lesz az igazi. És hová lehet errejteni az áldozatot? Ez igaz, hiába törülm a fejemet délóta, nem jut eszembe alkalmas hely a Varinsz teteme számára. Ha most megbeszéljük, akkor én levágom, mint a pinc. A pincérnek nem sikerült erőt merítenie, hát azon erőtlenül, ahogy térdei még a legsűrűbb tremolóba bizonytalankodtak, elindult. A tükrös pénztárban ülő ősztulajdonoshoz sietett. Ezt Hoggardnak hívták, és hajdan ügető tréner volt. Egy Barbara nevű teli vérkanc fejbe rúgtak, és ekkor felhagyott a sporttal. Gyógyulóban lábadozása idején megismerkedett egy Lilian nevű ápolónővel. Barbara ulugása beheggett. Hoggard nőül vette az ápolónőt, és Lilian hozományából berendezték a tejcsarnokot. Mivel Hoggard a kórházi ápolásnak köszönhette szerencsét, nem akart hálátlan lenni, és a tejcsarnokot Barbara tejbádnak nevezte. A kancáról csak ennyit. Most kicsi felhúzta szeméről boltos gyapjusapkájának szélét, mert Martin az új pincér, falfehér arcszínben fogva-cogva megállt előtte. – No, Martin! – kérdezte közlékenységre bíztató jó indulatta. – Kedves a vendég, mi? – Uram! – rebegte Martin. – A rendőrséget kell hívni. Már gondoltam rám, de azok nem járnak rendszeresen tejcsarnokba. Tűzótó még előbb szóba jött. Talán van ismeretsége a rendőrségen. Mivel a válasz nem érdekelte, pipára gyújtott, és egy oldalpillantással megszámolta, hogy elég lesz-e átmenetileg a márványlapra előkészített cukoradagok száma. Főnök úr, két vendég ott a pálmánál arról beszél, hogy meg kell ölni valami várinszt. A tulajdonos tűnődve szipákolt kult a pipájából. – Nem rossz, – mondta aztán. – nincs semmi zavar, amikor mód megérkezik. – De hová rejtik a tetemet? Martin lépett és csuklott. – Nem értem. Önnek ebben része van? – De mennyire, 35 százalék. – Azonban, ha még ha csak Warren's problémájánál tartanak, akkor maga is benne van, mert abból ma már nem lesz regény, és feliratják a két kávét. Hát regény. Szóval regényt írnak? Természetesen. De az a Bajuszos kifejezetten azt mondta, hogy este levág valakit. Hahaha, <gül> a kiadót. Hihi <gül> jegyezze meg, hogy este mindig levágnak valakit. Vagy engem, vagy a kiadót. <gül> engem sűrűbben mivel ebbe a tejcsarnokban csupa kalandregény elhiheti, hogy állítom. Több regénynek vagyok az áldozata, mint a szkatlándiák kimutatásába szereplő gyanús tetemek összesen. Ezzel megelégedetten lenyomogatta kis ujja körmével pipájába a parazsat, és úgy érezte, hogy divatja múlt rendszer hagyományait ápolta, amikor kioktatta új pincérlegényét. És gondolja, főnök úr, kérdezte talán még több aggódással, mint az imént. – Hogy feliratják a kávéjukat? – Ezt fogadhatja nálam, pedig az ügetőn csak tréner voltam, és az nem köthet fogadást. – Viszont – morfondírozott hoggált –– Ha Warrens még idejébe leszúrják, úgy látom előnyben részesítik az ajtalan pisztolyt. – A szóban forgó pisztoly neve – Oktatta az új pincért hoggárt, mint a régletűncélrendszer türelmes maradi híve, hangfogós. A zajtalan kifejezés settenkedő egyéneknek esetleg különös írógépgyártmányok gyártmányok hallgatagságát fejezi ki, de semmiképpen se vonatkozhat pisztolyra. Viszont írógéppel nem lehet ölni. A megrúgott ősz hoggád kőgös gunya mosolygott a -e tájékozatlanságon. Jegyezze meg, kedves Martin! Ölni mindennel lehet, kivéve talán a kést, pisztoly, mérget és hasonló alkalmatosságot, amelyekért a kiadók manapság már alig fizetnek. Itt legutóbb megöltek egy dél-amerikai bankát, a rejtélyes sörnyító segítségével úgy, hogy új lenyomat sem maradt a szerencsétlenből. Az egyik főszerkesztő, akit ön kihallgatott, I.G. Petkins, az ausztráliai Lady Packot egy olyan találmányjal tette lábalól, amely ez embert egyetlen másodperc alatt vegyi képletére bontja. Ha jól emlékszem, ebből a hölgyből nem maradt más, mint H2, DX4 és S3 plusz O7. De mindössze ennyi. És ez sem válaszolt. Sier Lavinek első sürgős volt, hogy lakásadon érdekében néhány áldozat fejtörést adjon a Scotlandiának. Ekkor hirtelen egy jogkult mellett megölte a hétújú gardont. Hogyan? <gül> a regénye címűbe szereplő pereparált cipka alkalmazásával olyanképpen, hogy a szikla végébe ciánkálét applikált az égszerész, és a revű táncos nő addig idegesítette hétújú gordon, míg az átharapta dühében a borostyán, és a veszélyes méreg 24 órán belül végzett vele. Úgy tudom, hogy a cián az nyomban öl. De a Sierra vin nem. Mert az áldozat vallomás a fontossággal bírt lakásadonőjével fennálló függő elszámolása szempontjából. Egy teljes ívet tett ki a vallomás, és csak azután lett kész az öt íves regény. De öltek itt már köröm képkerette, képkerettel, a három piros kalaptűvel úgy, hogy ezek végül egy keresztregyfény megoldását adták. És öltek már regvinnyel is, mert egy szerkesztő halára unta magát olvasás közben. Ezért ön soha sem mondja, kedves Martin, intette pincérét magas remelt pipaszárával, a césszerű hagyományokhoz méltó bölcs összefoglalások hangjára rezümálva, hogy mivel lehet és mivel nem lehet ölni, mert talán éppen a zajtalan írógép titka lesz LG Perkins legközelebbi regényében a büntény megoldása. Martin felvonta a és idegesen körülnézett. – Bocsánat, de az írógép az én ötletem volt. Kételen leszek a mondott esetben I.G. Petkins urat plágiumért parelni. <gül> – Nevetséges! Az ember már egy ötletet sem mesélhet el nyugodtan. – Vendégeim, hála a sorstrak, nem szorulnak a maga ötleteire. Elég bolondságot írnak ők maguktól is. – De ha van ötlete, ne sajnálja tőlük. Itt nem babra megy a játék. Itt kávéról van szó. Ha nincs ötletük, annak maga adja meg az árát. Ha van, ők adják meg. És a kávéjára emelkedik. Rendkívül fontos az, hogy Warrens tetemét idejébe elrejtsék, mert hat óra után a kiadó hivatalba nem vártják be a szerkesztőségi utalványokat. Szerintem, szólt könnyedén Martin, a kémény az, ami elsősorban alkalmas Warrens elrejtésére. Módról fel se tehető, hogy megérkezése utánomban a kéménybe keresse Warrenszt. No-no, Intette hoggáda túlzott optimizmustól Martin. Ez a mód okos és kemény teremtés. Továbbá a végsőkig elszánt, mert családi égszerei forognak kockán. De lehet, hogy használható az ötlet. – Halló, uraim! – Odaszólt szólt LG Patkinszékhoz. – Mi volna a kéménnyel? – Megjegyzem, ezért nekem részesedés jár – mondta izgatottan Martin. – Nem jó! – kiáltotta vissza I.G. Petkins. – Tél van, fűtik a kastét a kandalóból kitóduló füst mindent elárul. Martin egy igaztalanul mellőzött egyéniség keserű mosolyával elfordult, és asztal kendőjét meglengette a billiárd posztója fölött. De csak annyira, hogy a legyek éppen hűsüljenek kisé. azonban ilyetségre ne legyen okuk. A billiárdasztal különben büfé volt, ahol Orgentinnel letakartorták torták és hideg húsfélék csábították Mr. Haugard vendégeit meggondolatlan költekezésre. Martin nem állt oda az igazát bizonyítani. A kémény igenis jó, mert ha füstöl a kandalló, arra gondolnak, hogy nedves a fa. Semmi esetre sem voltják szét a Varinsz tetején az évszázados kéményt. Különösen Maud nem teszi ilyet érkezése napján. De mit vitatkozzék ezekkel? Elváratja tőlük, hogy mást is elismerjenek. Hát majd megmutatja nekik, majd ő is ír egy regényt. Nagy vicc! És igenis a kémény berejti el Baronst, aki egy mélyből nevű lány csalá éjkszereit jogtalanul magánál tartja, mert ez átadta neki az orosz forradalom idején, és menekülés közben nem volt idő arra, hogy írást kérjen. Rebek! Ha! Miért nem füstöl a kémény? Haha, -ha, írta G.P. Martin. Hát, nem jó. Akkor mást. A kastély titka. Ha, hát, igen. Ez legalább nem olyan elcsépelt. És mondjuk a lánynak nem csak a családi ékszereit tartja magánál ez a Barnes, hanem az unokaöcséjét is, aki nyomorét. Később Zsarolyamér volt, és egy politikai okirat ellopásánál alkalmazza. Martin! Egy mazgarám? Igenis. No, most még kiszolgálja őket, de amikor kétszázezerbe nyomják a könyvét, észre se veszi a sok írót, mert az övé nem lesz füzet. Az írás lesz. Értékes gondolat is akad majd benne. Akkor eljön ide egy nap, és csodát látnak. Itt a mazgarám, vigye. És nem csak a nyomoré tartja magánál, hanem kényszeríti a nőt, hogy egy revűbe táncoljon, és közben szugerálja. Amíg szugerálja, addig a nő kitűnően táncol, de világhíréhez szükséges varrinsz magnetikus hatása. Tessék a mazgarán! Nem tudja véletlenül, hogy mennyi ideig tart egy légionárius kiképzése? Két hónap teljes felszereléssel, felelte Martin nyomba és eszébe jutott, hogy a leány bátyja beáll a légióba, mert ő az oka a bajnak és a családi égszerek eltűnésének. – A kémény akkor lenne jó – szólt oda petkész. ha a detektív éppen a kastélyba tartózkodna, és így a gondoló füstölése nyomra vezeti. – És a varrinsz megérni a detektív érkezését? – tűnődött Martin. – A gondolat nem rossz. Szólt H. W Morrison, és egy fejrántással lendítette szemébe hulló hajtincsét. De miért jön a detektív, ha a Warrens nem gyilkolták meg? Lehet a rokonuk? felelte Martin, logikai kézítusával védve ötletét. Hm? Nem. I.G. Petkins hajthatatlan volt. Warrensnak meg kell halni. Nyomtalanul eltűnik. Estig és idegesen megnézte karóráját. – Legyen podgyász? kérdezte H.W. Morison. – Wickfield kisállomás, feltűnik a nehéz bőrönd a podgyász raktárba. Hát maradjon Walrinsz ez egyszer életben! csicsergett váratlanul egy tavaszian üdehang a helyiségen át. – Tán jó útra tér, és kiengedi karmaiból megbaltont, aki a terveket őrzi. Nenni volt. Sötét ruhájában, fehér kötőjében, színű szőkeségében olyan kedves kis fűs mosójal, amilyen kenyeres lány arcán szinte kizárólag tejcsarnokokba viríthat manapság. Ő sajnálta a Néni ne, mindenkit sajnált, ha tőle függ, még a titokzatos Mr. Morton is életben maradt. Pedig hát ez képtelenség volt, de még Warrensztal is megjárta a lány, mert a tulajdonos hátratolt a gyapjusapkáját és ráripakodott. Maga ne biztassa őket! Fél négy van, csak tegyék el Warren's láb lábalól, mert itt nincs több hitel! És visszahúzta személyre a sapkát, mint nyugovóra térő főbérlő, ha lebocsátja a lakása ablakán a függött. Aztán elszenderedett. A gyapjú eredetileg Barbara rugásának nyomát óvta, mert ez a patkó alakú forradás erős napokon vagy ingerültség esetén szaggatott. Azonban idők jártával egy benyíló szobát helyettesített, ha Hogárd úr a kötött holmi peremét fél árvócra ereztette órahegyi, és elvonult mögötte a külvilágtól. Nanny szívére vette a korholást, és búcsant tovább sétált. Két karján andalogva hordta a tálcát, és sajnálta Warinzt. De sajnálta azt a feketehajú, égőszemű, sovány férfit is, aki egy homályos sarokban írt már vagy tíz percet. Bánata van, ez látszik rajta. Csak úgy írogat, nem gyorsan és céltudatosan, mint a többi. Végig a szerkesztőköt. Ő szerette a fiúkat, és csak betűik szerint bizalmaskodva KB-nek, Elzének vagy Mr. r i nevezte őket. Mert itt mindegyik viselt legalább két kezdőbetűt, hogy világkire jutása esetén nevét ne birtokolhassák, vagy nehogy elcseréljék egy kezdőnév rokonával. Volt itt például age G. Show, vagy G. B. Wells is. szerette, ha ezek a fiúk mindig izgatottak. Mindig írtak, mindig rablókról és bűnözőkről, és közben szorgalmasak, becsületesek. Elselyén rendesen fizettek, és többé-kevésbé hozzátartozókat is támogattak keresetükből. Több szerkesztő is szerelmet vallott már neki a vendégek közül, de Nanny minden álma egy könyvelő volt, akivel valahol a környéken élnének házas életet, és egy kis autón bejárnának a fővárosba a filmszínházakat látogatni. Nanny! szólalt meg az egyik vendég adjon el sejég még egy vajas tésztát! Ez nem volt becsületes ember. Mindig van kivétel, aki a szabályt erősíti. Már a nevese jól. D. Kurt Marder nevének hangzása alkalmas volt arra, hogy a nagy Kurtz összetéveszik. Ezért szűk családi körben és a tengyzsardunkban névhámosnak nevezték. A szélhámost és a névmásoló elnevezésének összevonásával képezték ezt az új szót, kizárólag D. Kurt Marder megjelölésére. Elselyén megfizetem, bíztatta könnyelműségre itt, mint valami befisztó de Grétyen itt már év volt. Maga nem adja meg, felelte tagadóan és állítóan. Megtagadta a hitelt, és állította, hogy a szerkesztő jellemtelen. Négy órára járt. Ilyenkor kialakul a tőzsde. Adnak és vesznek. Témát, címet, társat keresnek és cserélgetnek. Mire Martin villanyújtott, kialakult az irányzat. Légióban különös kereslet van, de tartja magát a kavbo is. Detektív Lanyha. Társulok a légióhoz. Ez a főcikk. Új vállalat alakult, amely kizárólag légionárius regényeket nyomtat. Sárga, kék elnevezéssel és színnel. Vesz négy éves, Vesz 12 éves, Húsz éveset. Másod közlésben is. Harmad közlésben. Elfogadáskor csekket ad. Fél regényhez készpénzzel társulok. Én adok légiókötetet kiáltja Z. A. Bártalómi. Nekem most kell szállítani egy kobolt, és van egy félig kész légióm.- Stop, mondja más valaki. Egy kobolt visszakaptam a bukott nevada kiadótól. Indián nélkül.-Fél de a címet megtartom.-Stop! Itt a félig kész légió.-Haló, kiáltja L.S. Rabin. Jó befejezéssel társulhat valaki a számú fene gyerekeihez. Benne! És a tulajdonos csetben alszik. Kötött sapkájának privát lakosztályszerű ellenzője mögött. És a névhámost sem érdekli az ügy. Ő szerelmi történeteket ír. Szerencsés masamosodákról, tengerpartokról, áruhás lordokról. Specialista. Ilyen tájt érkezik Happy Max, aki kizárólag befejezésekkel kereskedik, fixáron, fél dollárájával számítva egy-egy bűnügy kibogozását, vagy az ellopott személyvonat megoldását, mivel újabban hatalmas ingatlanok és roppant géperejű járművek eltulajdonítását bizonyos előszeretettel vásárolják a kiadók. Szinte egy időbe vele befut a nélkülözhetetlen ember. Senki sem szereti, mint általában a nélkülözhetetlen embereket. Nincsenek betűi. Csúf neve van. Az egyszerű pleck, avagy Börös plek. Igazi nevét nem tudják. Sokkal kétségbe vonták, hogy neki volt valaha. Az egyszerű plek úgynevezett középfordulatokat szállít. A középfordulat igen fontos. Itt a regény, kész a fele. A végére van egy jó csattanó. És megtörtént a nagy fordulat is. De itt még kell legalább egy vagy két íva terjedelemhez, ami nem unalmas, a regény vége előtt. Fontos. Általában nehéz ügy. Erre való az egyszerűbb lett. Feladják neki a témát odáig, ahol elakadt, és ő mosolyogva, csodálkozva, olykor tárkarra így kiált. Hát, de hisz ez, ez egyszerű. És ajánl valamit, ami éppen fordítottja mindannak, ami a legtágabb értelembe vett kalandregény logikával elképzelhető. Pont az ellenkezőjét mondja. Hogy minek? <gül> Mindegy. A fő, hogy az ellenkezője legyen. Azonban ne vágjunk elébe az eseményeknek, az események ugyanis általában olyankor kezdődnek itt, amikor megérkezik az egyszerű vagy vörös plekk.